Коли я вже написав цю книгу, Надія Дединська прислала мені копії двох рукописів Якова Гальчевського: з воєнного нотатника та один історіософічний без назви. Останній завершується такими словами: Україна не повинна боятися Європи, писав Яків Гальчевський, лише Азії та її азійського авангарду Московії. Не тільки сучасне, але й наступні покоління повинні уважно дивитися на північ і на схід. 72 мільйони диких москвинів – поважна сила з панівними традиціями. Ясно, що без України ці монголи не уявляють свого імперського життя. На щастя, німецький меч завдав тяжкий удар Московії. Від України чекає в майбутньому Московію також історичний розрахунок, бо інакше немає сенсу Україні існувати. Нам потрібні такі, які не нарікають, не плачуть, не базікають багато, не ганяють метушливо за мізерією приватного, чужої власності гидуються, слів та обітниці присяги дотримують, чистоту крові стережуть, зрадників карають, а ворогів ненавидять Ворогами ж своєї національної збірноти І гробокопателями державності України Є всі ті українці, які роблять навпаки Такі рабами родились і собаками згинуть Для свого добра, для можливостей національно-расового розвою Для культури і своєї історичної місії Машируємо сміло з народами молодої Європи До праці будучини а завершую свою книгу іншими словами Отамана Якова Гальчевського, зверненими до повстанців у невеселому 1922 році, коли партизанам була очевидна приреченість визвольних змагань. Нас може і не стати, але залишимо по собі пам'ять, легенду для нових борців. Друзі, не кидаймо необдумано незаслужених плям на достойних воїнів українського лісу і степу. Збережімо світлу легенду для нових борців. Після мова, от і знову позаду книга. Про українця, який змусив чужинців поважати Україну, а нас розкошувати своєю причетністю до неї. Як і у Гальчевський, поза сумнівами Лицар лицарів, Атлант, на якому тримається моя віра в Україну. А після прочитання цієї книги – віра кожного, хто торкнеться її напоїних кров'ю сторінок. От побачите, подвиг Гальчевського ще породить українських героїв, і вони, ці хлопці з оселецями чи без, заявлять світові про своє пришестя. Переконаний, попри дивовижну скромність, Гальчевський розумів, що він герой, і, незважаючи на офіційне забуття, ніколи не виявляв образи. Хоч і Сум майже ніколи не сходив з його очей. Але ж то не за себе. Його портрет висить у моїй вітальні. Я звертаюсь до нього. Пане полковнику. А йому незручно, що до нього ставляться, як до ікони, тому і сором'язливо відводить погляд. Ці великі люди все одно, що діти. Проблема в тому, що життя без досконалого, Написала людина недосконала, але так, напевно, завжди було і буде Хто б не писав, наприклад, про Тараса Шевченка чи Лесю Українку Завжди визнаватиме свою залежність від них, свою підпорядкованість І я, пишучи про Орла Гальчевського, весь час відчував власну невідповідність Напевно, я не зміг би так твердо прожити життя Та що казати про мене? Подвиг трьохсот спартанців тьмяніє перед подвигом козаків Орла Гальчевського. Подвигом щоденним. Тому я відтворював бойові біографії подільських отаменів зі всепоглинаючою гордістю за те, що саме мені випала доля це зробити. Чи випадково, що творець саме мене наділив правом повертати в Україні її синів? Прекрасних синів. Найкращих. Не знаю. Та я щасливий такою життєвою удачею і молю творця не зупиняти моєї праці і дати мені ще час і сили. Роман Коваль